Kihívás a Neltoronyban. Amikor Ari Börges püspök, Anglia kincstárnoka, Salisbury új grófja, William Montagu, Northampton új grófja, William Bohuné Suffolk új grófja, Robert Ufford kíséretében minden szentek napján Párizsban átnyújtotta Valois 6. Fülöpnek Plantagenet harmadik Edward hadüzenetét, a francia uralkodó akár csak Jerikó királya Jósó előtt nevetni kezdett. Jól hallotta? Unoka ütse, a kis edvárt felszólítja, hogy engedje át neki Franciaország koronáját. Fülöp a rokonaira, Navarra királyára és börbön hercegére nézett. Velük együtt az imént kelt fel az asztal mellől. Virágos kedvében volt, halvány orcája, nagy orra, rózsaszínben játszott, és kitört belőle a nevetés. Ha ez az előkelően keresztjére támaszkodó püspök, ez a páncéljába merevedett három angol nagyúr valamely mértéktartóbb üzenetet közölt volna vele, mint teszem azt, hogy uruk nem hajlandó kiszolgáltatni Robert vagy hogy tiltakozik, Gáyen elkobzásának rendelete ellen, Fülöp kétségtelenül felháborodott volna. De a koronáját, egész királyságát kérik. Ez a követség valóban komédiának tűnt. De igen, jól hallotta, a száli törvény nem létezik. Koronázása érvénytelen. És netán, az sem úgy történt, püspök uraim, hogy a perek akaratából választottak királyá, Hogy Reims érseke kilenc évvel ezelőtt megkoronázott? A perek és bárok közül, akik felségedet megválasztották, azóta sokan meghaltak. Válaszolta Börges. A többiek pedig kétlik, hogy Isten helyeslie akkori cselekedetüket. Fülöpött csak úgy rázta a nevetés, fejét annyira hátravetette, hogy... Le lehetett látni Torka mélyére. És amikor Edvárd király Amienbe jött hűségesküvel hódolni előtte, nem ismerte el királynak? Királyunk akkor kiskorú volt. A régens tanács beleegyezése kellett volna, hogy a felségednek tett hűségeskű érvényes legyen. De azt csupán az áruló Mortimer parancsára határozták el, akit azóta felakasztottak. Ugyancsak magabiztos volt ez a püspök, akit Mortimer tett kancellárra, és akinek első tanácsosa volt, aki Edvárdot annak idején Amienbe kísérte, és a székesegyházban személyesen olvasta fel a hűséges küszövegét. És most mit mondott ugyanez a hang? Hogy Fülöp, mint Valoág rófia, Hűségesküvel tartozik Edvárnak. mert Anglia királya készséggel elismeri francia unoka fivérét, valóá Anjou és Main grófjának. Sőt, még Peri is meghagyja. Valóban ez túl nemes szívre val. De hol vagyunk az ég szerelmére, hogy ilyen szörnyű képtelenségeket kell végighallgatnunk? Mindez a Nel palotában történt, ugyanis a királynap közben Szent Zsörmen és Venson között a feleségének ajándékozott palotában tartózkodott. Mert ahogy az egyszerűbb nemesurak mondogatták, hogy a nagy teremben leszünk, vagy a papagájos kis teremben, esetleg a zöld teremben vacsorázunk, a király e kép nyilatkozott. Ma a citében lévő palotában töltöm el az estebédet, vagy a Louvre-ban, vagy fiamnál Normandia hercegénél Robert D'Artois egykori palotájában. Így hát a nálpalota öreg falai és az ablakból látható még öregebb torony volt a tanúja ennek a vaskos tréfának mintha egyes helyeket arra jelölne ki a sors, hogy komédia formájában ott játszódjanak le a népek drámái. Ebben az épületben, amelyben Burgundi Margit oly pompásan szórakozott, amikor Danélova karjában megcsalta a civakodót, nem is gyanítva, hogy ez a bohóság meg fogja változtatni a francia monarchia sorsát. Most Anglia királya üzent háborút Franciaország királyának, és a francia király nevetett. Olyan jó ízűen nevetett, hogy csak nem ellágyult belé, mert e bolondos követségben felismerte Robert ötletét. Ezt csak is ő találhatta ki. A fickó határozottan őrült. Íme most egy másik királyt talált. Fiatalabbat, naivabbat, mint ő, aki alkalmasabb, gigantikus ostobaságaihoz. De hol fog megállni? Egyik királyságot kihivatja a másikkal. Egyik királyt helyettesíti egy másikkal. Ha a téveigésük bizonyos fokot meghalad, nem lehet többé haragudni olyan emberektől eredő sértések miatt, akiknek ezek a sértések a természetükben gyökereznek. Hol szállt meg, püspök nagyura? kérdezte udvariasan hatodik fülöp. A Satöfétú palotában, a Tiroa utcában. Nos, térjen vissza szállására. Szórakozzék néhány napig jól Párizs városunkban, aztán, ha úgy kívánja, térjen vissza hozzánk valamely értelmesebb javaslattal. Őszintén mondom, én nem haragszom eminenciádra. Sőt, mert egy ilyen küldetést elvállalt és nevetés nélkül töltötte be, a legjobb követnek tartom, akit valaha is fogadtam. Nem tudta, mennyire igazat mondott, ugyanis Harry Börges mielőtt Párizsba érkezett volna, megjárta Flandriát. Titkos tárgyalásokat folytatott az angol király apósával, Heineau grófjával, Gelderland grófjával, a Brabanti herceggel, Jülich őr grófjával, valamint Gent, Ipern és Brüzs város tanácsosaival. Sőt, kíséretének egy részét már Bajor Lajos császárhoz irányította. Hatodik Fülöpnek még nem volt tudomása bizonyos elhangzott szavakról. Bizonyos nyélbeütött megegyezésekről. Sör Átadom felségednek a kihívást. Jól van, adja át, felelte Fülöp. Meg fogjuk őrizni ezeket a jó pergamentlapokat, és gyakran újraolvassuk, hogy előzzük szomorúságunkat, hanetán erőt venne rajtunk. Most pedig megkínáljuk tisztelendőségedet egy kis itallal. Ennyi beszéd után nyilván kiszáradt a torka. Tapsolt, hogy behívjon egy fegyvernököt. Isten őrizzem meg tőle, kiáltott a börges püspök. Ha innék, az ellenség borából árulóvá lennék, hiszen szívem mélyén úgy határoztam, hogy ami tőlem telik, minden rosszat megteszek ellene. Valóá Fülöp ekkor ismét nevetésben tört ki, és ügyet sem vetve többé a követre meg a három lordra, Átkarolta a navarra királyának vállát, s visszatért lakosztályába.